Eta musikarekin, eh, bukatzen joango gara ere, ondarri bira begiratuz, eh, entzuten ari zaretena. Lucas <totipas> Kuro Paseuski, poloniararen, eh, poloniar, gitar jotzaiaren eh, gitarra da. Igan de ontan Carlos Vozgarre paradorean atxaldeko 8 zuzenean entzuteko aukera izango duzuena Hondarribiko Nazioarteko gitarra jaialdiaren 14. ekitaldia gaur bertan abiatzen baita Eta hiru egunez hainbat kontzertu izango dira ondarribian eta Irunnen ere. Gaur bertan Carl Esponsi altez festivaleko zuzendari artistikoak kontzertu soziala emango du San Gabriel adinekoen egoitzan eta zorzieretan dohaik kulturexean duotaliismman izenekoak kontzertu emango du. Logan Boutroz eta Julieta Cruzadok eskaine larun batean E kulturetxean ere Parisian kitar Quartet taldeen eman aldi izango da eta igandean bi kontzertu batetik Irunen, Ooso aromatar museoan, he Guardditan anantatu den gitarra eta oboe e, duo ellipsis izeneko bikotearen eskutik eta bestea aipadutakoa. ondarribian Carlos Bosgarren paradorean Lucas Kuropazewski poloniararen emanaldia. Carlos Pontsi Alz, e, festivaleko zuzendariaren arabera Poloniako gitarra jotzailerik garrantzitsuena da mundu mailan ezaguna bere virtuosismoaren esboaren Lukasz Kropaszewski es el mejor guitarrista polaco que hay actualmente, es un hombre de una categoría mundial y es una fuerza de la naturaleza, es un hombre que cuando toca es una luz, es una música que explota por todos los lados. Ooh. <laughs>